Capitolul 3. Vreini de crezare este cuvântul de poftește, cineva episcopie bun lucru dorește. Se cuvine dar ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străin, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprin să bată, neagonisitor de câștigurât ci blând, pașnic, ne de argint, bine chivernisind casa lui, având copii, ascultători cu toată bună cuvința Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cumva purta grijă de Biserica lui Dumnezeu, episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, tu se să cadă în osânda diavolului. Dar el trebuie să aibă și mărturie bună de la cei din afară, ca să nu cadă în ocară și în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cucernici, nu vorbind în două feluri, nu de dați la vin mult neagonisitor de câștigurât, păstrând taina credinței în cucet curat, dar și aceștia să fie mai întâi puși la încercare, apoi, dacă se dovedesc fără pricană, să fie diaconiți. Femeile lor, de asemenea, să fie cuvincioase, necrevetitoare, cumpătate, credincioase într toate, diaconii să fie bărbați ai unei singure femei, să-și chivernisească bine casele și pe copiilor. Că cei ce slujesc bine rang bun dobândesc și mult curaj în credința cea întru Hristos Iisus. Îți scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere, ca să știi dacă zăbovesc cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlp și temelie a adevărului, și cu adevărat mare este taina drepte credințe, Dumnezeu s-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat într-o slavă.